Hvad sker der? Selvom sommerpausen i Superligaen er kort, har den været uendeligt lang for os der elsker fodbold. Fredag bliver der igen spillet bold i den bedste danske række, og premierekampen er en dag i Aarhus, hvor de lokale helte tager imod FC Midtjylland. Husker det indtryk fra foråret, hvad skal sag, og en plads i den bedste halvdel skal sikres. Velkommen til GF fan FM, hvor vi i dag skal tale om AGFs træningskampe, ud, og så selvfølgelig kampen mod FC Midtjylland. Med mig her i studiet har jeg i dag Jonathan Dykkel Lillemos, der er journalist og min medredaktør på GF fan.dk. Hej Kasper. Hej med dig. Og så har vi manden der var med til at starte gffan.dk, Søren Frederiksen, der starter på i skolen efter sommerferien. Det er korrekt. Hej, Søren. Og så har vi en debutant i Robert Juhlholt, der er skriver på gffan.dk og netop er blevet studerende. Tillykke med det, Robert. No, tak, no, tak. Hej, Kasper. Ja, Mit navn er Kasper Ottosen, og I lytter til gffan FM, nu på studenterradioen, hvor vi bliver sendt hver fredag fra 7 til 8 på 98,7 FM. Vi optager programmet hver tirsdag og lægger det ud på gffan.dk, hvor det streames umiddelbart efter, hvis man ikke kan vente til fredag. Velkommen til og vi starter hos dig, i øh, Vi tager lige en tur på de sociale medier, selvom jeg går ud fra, at den bliver kort i dag. Kunne jeg fornemme? Ja, jeg fornemmer lidt, at øh, folk i den er på ferie, eller også øh, så har de lidt øh, glemt vores program, ja. efter vi har holdt, øh, holdt sommerpause. Men øh, nu er vi altså tilbage, så nu må folk gerne stille spørgsmål igen. Skal vi, skal vi ikke tro på det første? Jo, det synes jeg også. Øh, og man kan jo altid stille spørgsmål til os øh, via Twitter med hashtagget agf eller agf fan eller... Ultratweet Twitter AGF, der følger vi selvfølgelig også med. Ellers kan man gøre det på vores Facebook-profil, Der tager vi også meget gerne mod spørgsmål. Det gør vi selvfølgelig. Og det bliver lidt anderledes nu, fordi vi, vi sender jo ikke live. Øh, vi optager det her i dag, tirsdag, og så kommer vi til at sende det i radioen fredag. Men vi streamer det fra vores side. Men, men folk kan selvfølgelig stadig stille spørgsmål. Øh, jeg tror, vi går videre til øh, træningskampene. Yes, og øhm, vi gemmer Randerskampen lidt, fordi at, den, <laughs> den vil jeg ellers ikke snakke om. Ej, det var... øhm, og det var faktisk også den eneste, jeg så, fordi at, øh, jeg var på Roskilde Festival, så jeg så ikke øh, de tre første kampe. Det var det samme for mig. Jeg har heller ikke set ja. øh, de to Viborg-kampe. Jeg, ja, ja, ja. øh, jeg har heller ikke rigtig været, haft tid til så meget på grund af sommerferie og sådan noget, men resultaterne har vi det læst lidt om. Så hænger den på dig, sådan? Ja, den hænger på mig, kan jeg fornemme, men øh, jeg har så faktisk heller ikke set Viborg-kampen, men jeg var der trods alt, de at sted at se, øh, se kampen mod Vejle. Ja. Og det var øh, en lidt blandet kamp, synes jeg. Altså, øh, jeg synes egentlig, at AGF spillede nogenlunde fornuftigt første halvleg. Øh, men, men det var en typisk, øh, en typisk træningskamp mod et, øh, mod et dårligere mandskab. Og øh, resultatet er rimeligt, kan man sige. Ja. AGF vandt jo 2-1 på et sent mål, og Søren Larsen. Søren Larsen, som har set øh, rigtig god ud til træning. Mm. Øh, de træninger, jeg har været ved at se i hvert fald. Så det er spændende at se med ham. Ja, så vinder de ud over Viborg. En kamp, som jeg har hørt, de skulle have vundet meget større. Og så spiller de to to mod Viborg. I en forfærdelig kamp, har jeg hørt. Ja, det har vist været meget op og ned i de her træningskampe. Ja. Hvad synes Hvad gør egentlig niveauet af de her modstandere? Hvis I havde været træner, dig for eksempel, Søren, hvis du havde været træner, havde du valgt at møde Vejle 1. divisionsklub, Viborg, to gange, oprykker til Superligaen? Jeg ved ikke, om vi har valgt at møde Viborg to gange, men øh, det problemet har tit været, når de skulle have bolden øh, og være det boldbesiddende hold, så det er vel fint nok at møde nogle, der er dårligere, men altså, jeg ved det ikke. Jeg synes, man kunne nok godt have mødt øh, et enkelt eller to noget hold, bedre hold. Jeg er meget enig med, med, med Søren også, at øh, viborg det er det mest for, for vores eget spil som ligesom i gang, ikke? Ja. Det kunne være rart nok måske også at møde et af de der etablerede øh, Superliga-hold, øh, for ligesom at se. Med, med, med en markant modstand, og hvordan øh, det så vi forløb. Ja. ja, der kan man sige, det gjorde vi jo så med Randers. <laughs> og det var jo ikke lige fremkønt. Det var, det var en helt forfærdelig kamp. Fra, næsten fra start til slut, der var vel øh, et godt kvarter eller sådan noget. Max, max. Ja. Og så stod Stefan Rasmussen heldigvis et af sin livs bedste kampe. Og, øh, ja, han stod en brandkamp. Øh, og det siger lidt, når man taber 3-0. det er den bedste. Ja, og ja. ja, det, var, det var yderst alarmerende. Men hvis man kigger på det, så, så spiller Randers vel også en rigtig god kamp. Ja, og især er det værd at notere sig, hvor mange forskellige spillere, de har skudt med i offensiven. Altså, så ja. sætter de Lars Serisa og Martin Svensson på banen, der bare tons og videre. Og, ja. altså, jeg, vil godt, jeg vil godt overtage alle deres offensive spillere. De, de kunne alle sammen på <laughs> direkte ind i starter næsten. Altså, det... det er også spændende ham og svenskeren, de har købt. Øh, Lundberg, ja. tror jeg han hedder, der startede ja. inde. Også ja. lidt Stort Bjerg. Nemlig. De har, de, har, de har rigtig mange stange at på. Og Nicolaj Brockmassen, ikke også? Der er den samme Maske, type, ja. sådan en stor, robust fyr. St Starter ude, ikke? Altså, ja. Det er, det, er, det, er, det er sgu lidt bredere end så. Og det, det, jeg noterede mig, det var, at uh, inde på midten, der havde AGF slet ikke færdigt. Fast, fast, altså, de havde uh, spillet med Kasper Poulsen og Kasper Slot, og de, havde, de kunne slet ikke matche uh, Bjarnerson og, og Keller fysisk. Nej, og det er jo en idé, i sig selv er jo ret alarmerende, når... når øh, øh, øh, de har bragt et, interv et interview med Jesper Lange og Kasper Slot om, hvor fantastisk det er samarbejde, det fungerer. Det gjorde det altså ikke i Randers. I Randers, der <laughs> kunne man ikke se det der samarbejde, det samarbejde, som, som der skal være mellem de to. Men så for at forsvare AGF, altså, øh, De to, det er vel to af ligaens, Jeg synes, det er to af ligands bedste centrale midtmændspillere, den begge to. Øh, men det burde, det burde Kasper Slot også være. Han spillede virkelig en god kamp, men øh, det er et godt hold, man møder. De vandt bronze sidste år... Hvis der er nogen, der skal tro, at Nordsjællands sølv, så det vel netop være dem, så... Ja, ja jeg, har sgu ikke, jeg har ikke så meget at sige. Jeg synes, jeg synes virkelig, det var dårligt, og der var ikke rigtig noget positivt at tage for fra den kamp. Men er det, er det bekymrende? Fordi jeg snakket snakkede med, med Peter Sørensen og Steffen Rasmussen og Anders Kure bagefter. Anders Kure har jo sådan lidt... der var nogle ting, der skulle arbejdes på, men, men det var en premierkamp, og folk holdt måske lidt igen. Og mod Staff var lidt mere... Der var lige nogen, der skulle at i... Men Hvis man kigger sådan over hele linjen, så er der jo mange AGS-spillere, som vi har set spille meget bedre end det der. Jeg vil sige, at Anders Kuren var overraskende rolig i forhold til øh, resultatet, synes jeg. Kampen. Ja. Øh, at sige, at der ikke rigtigt er, at det ikke svejler mere end igen, det de sagde på 3-0 i, i, hvad hedder det, i generelt prøven, det synes jeg måske, det er med at jeg vil lige tage det videre og sige, at det er helt optimalt, at en mand som Kuren sådan noget af? Ja, nemlig, han får det se ud, som om det er en sommerkamp, de mm. spiller øh, mm. lige efter man er gået på sommerferie. Altså, mm. der er Syv dage til sæsonstart, og man spiller som 10. Altså, alle ti spiller helt forfærdeligt, så jeg synes, at var, de var meget roligt. Jeg gav spillerne, og jeg håber, de har styr på, hvad de laver. Fordi, <laughs> det er grimt. Det var, det var virkelig ikke særlig godt. Hvad siger du, Jørgen Jamen, jeg er ikke overraskende meget enig. Altså, jeg synes, det er, det, er, det er et ærgerligt tidspunkt at spille så dårligt en kamp på. Altså... Der skulle man måske... Øh, selvfølgelig kan jeg godt se ideen i, at man skal måle sig med det bedste mandskab til sidst for ligesom at afprøve og, og vise, hvad man kan op til Superligaen, øh, der jo starter på fredag. Øh, det her, det er jo så bare ikke lige den bedste måde at gøre det på. Nej. Jeg synes, der er flere ting, jeg ikke, der ikke burde ske i sådan en kamp her, blandt andet, at man bliver ved med at slå en Larsen i dybden. Altså det, det er jo, altså så vil jeg hellere sparke for mål, fejret målfæld. altså det er, jo, det er jo så dumt, som noget kan være. Man kan jo kunne løbe for nogen, og det skal han heller ikke. Han skal have dem ind i boksen, så det synes jeg var noget af det mest mere at de der små ting, taktiske ting, at, at de kan sidde så løst syv dage før sæsonstart, det burde være det, de træner de sidste tre uger. Det, og det, er også, det kan jeg egentlig heller ikke forstå, altså, fordi man kunne sagtens have lukretet på, på indlæg i sådan en kamp, fordi øh, altså, som jeg ser det, så Mikkel Andersen står en fantastisk kamp. Han har nogle fantastiske refleksredninger. Men, men på de der indlæg og hjørnespark, så han er altså meget usikker ud. Han så ikke ud, som om, at han havde styr på bolden overhovedet hovedet og gik fejl af flere øh, bolde ind i feltet. Øh, og det kan jeg ikke forstå, at, at en mand som Søren Larsen ikke er farlig. Nej, men det kunne også... Altså, nu var det en helt forfærdelig kamp, men det kunne være enten lidt anderledes. Altså, der stod kun 19-0, øh, det anden halvleg starter. AKF kommer ud og går lidt frist til scenen. De har... 3 fire store muligheder, blandt andet øh, to gange lige træk på et opspil, samme opspil, hvor de får den op på Jesper Lange, der lægger den ud til Stefan P., der går i dybden, og så lægger den ind over den gang til sig selv, den anden gang til, til Søren Larsen, som bare lige skal sætte indersiden på, hvor Mikkel Andersen så laver to øh, fantastiske redninger, altså der kunne de jo have bragt sig selv ind i kampen igen, så der, der er også lidt positivt at tage med, synes jeg. Ikke meget. <laughs> <Ikke meget. laughs> men men så er det jo tit. Altså, det er jo sjældent, ja. vi har spillet baglønsudbræt i 90 minutter. Der, lige efter pausen, der kunne de, hvis de havde koncentreret sig lidt mere foran målet, kunne de sagtens have bragt salien i kampen igen. Men, men hvis vi, hvis men vi faktisk, snakker om Lange. Om Lange. Han øh, scorede to mål i træningskampen. Ja. Han har meget glædet mig til at se, men øh, det var ikke sådan specielt meget, jeg så til ham. Øh, men øh, men var, der, skal jo også, der skal man jo også tage Randers' forsvarsspiller i minde. Det er jo altså nogle store brød. Og det er Jesper Lange jo ikke. han skal jo ikke spille på fysikken. Han skal jo løbe hurtigt. Og der er Randers. Randers, de har altså et fantastisk forsvar, synes jeg i hvert fald. Jeg får lige at runde Lange og Søren Larsen. Det er bemærkelsesværdigt at de begge to, de har scoret her i opstartskampen egentlig. Og hvis det er noget, der gentager, så er det et fint samarbejde, de to kan få, tror jeg, på. Ja. Tror I, han vil spille med to angriber i alle kampene? Hvis skal Larsen til som angriber, så tror jeg, det er ja. Men ja... Det, ja, det tror jeg. Hvis Lars er til at lade som angriber, og da han også gør det, så tror jeg, at han vil spille med og to angriber hele tiden. Det håber jeg i hvert fald, han gør. Altså, fordi jeg synes, at Jesper Lange og Søren Larsen, det er så altså to forskellige typer, at der er flere, øh, der er flere øh, tangenter, man kan spille på. Hvad med den øh, konstellation, for eksempel, vi så øh, sidste sæson, hvor Martin Jørgensen kommer ind og ligger bag øh, Poulsen og, og Slot, og så med, med Søren Larsen fremme, og så to høje fløje? Jeg tror ikke meget på den. Var det ikke mest også for at sætte en, en prøve i, altså der, hvor det var ved at gå helt galt, og de var ned ved at rykke noget igen? Ikke? Jeg tror ikke, at det var sådan en holdbar løsning. Det kan være at man spiller i parken, det kan være at man spiller på udebane, og det er svært, men jeg tror ikke, det er en, man sådan skal forestille sig, at IF de spiller specielt tit. Nej, som man kan sige, det virkede. Det virkede? Og det gjorde det, det skulle, men, men det er jo ikke en måde, du, du bliver i Superligaen på. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror man kan blive der, men... Øh, ja, men ja. så er det, med, men det er ikke, ikke spændende i Nej, så er det, fordi man har taget OB's 10. plads. Det er ikke mere end det. Ja, det er sjovt, at de har fået patent på den nu. Ja. Det er jo dejligt. Men lige med Randerskampen og angriber, jeg synes faktisk, der skal at komme ind. Altså, han får godt nok tit skal ud, også for han ikke scorer, og det gør han selvfølgelig ikke i Randers. Men altså, netop mod sådan tung forsvaret, øh, han er jo ganske fin at sætte ind, og han fik der gjort nogle af dem rundtosset. Så ham... Og han må ham. også lige være mål, altså hvor han dribler igennem hele forsvaret og er ned til baglinjen. Nemlig. Øh, så ham har jeg egentlig altid store forventninger til. Han skal bare have sig i ved siden af os, og det ved jeg ikke helt, hvem skal være, fordi man skal i hvert fald ikke kigge alt for længe på Lange snit for målsnit, før man bliver dårligt humør. så jeg, jeg ved ikke helt, hvem der skal brække det ind. Men... En anden ja. spændende ting, det er jo, at uh, Marte Vatsatse, han træner jo med ude i AGF. Mm. Han uh, har været på træningsbanen et stykke tid, og går med i mange øvelser, og Var til skudtræning i dag. og det er, jo også en, det er jo lige pludselig to ekstra indgriber. Kunne han ramme målet? <laughs> han kunne ramme målet. Okay, det er godt at høre. Øh, men ja, han er, han er jo den sådan rigtig disterede boksspiller, som AGF mangler nu, hvor han er væk. Så det vil godt nok være dejligt at få ham tilbage øh, og få ham kørt det, det ind igen. Jeg får i form, og først og fremmest nu vil jeg lige se. Fordi vi kender jo godt alle sammen historien om Dio Williams, der han var her i sin tid. Ja. Øh, efter sin skade, han ramte aldrig det niveau igen, så... Det er spændende at se her i hvert fald ikke til kampen. Han var stadig en af de allerbedste Jeg nogensinde har set på Fredensvang Mådan. Ja, han var så Hammerbendt i fejlharper De kunne alt med en bold Men øh, det var ikke det, man så til kamp Skal vi runde træningskampene der? Yeah. Ja Ja så går vi lidt videre og snakker om øh, transfervinduet. For der er jo kommet øh, to spillere allerede, øh, og en enkelt mere på vej, forhåbentlig inden vinduet lukker. Hvad siger I øh, umiddelbart til, til Brian Sten Nielsens i det her transfervindue? Øh, umiddelbart, så synes jeg, det er jo ganske, tre ganske fornuftige øh, forstærkninger, vi har fået ind her. Ja, jeg er sådan set også øh, igen meget tilfreds med Brian Sten Nielsens arbejde. Det, øh, jeg jeg håber som regel ikke med på det der øh, Tudekorter øh, mener, han skal fyres, bare fordi han ikke foretager sig noget i løbet af en time. Øh, mm -hmm. ja, øh, jeg synes, han har øh, først og fremmest øh, gjort en rigtig god handel ved at hive øh, Alexander Jule Andersen, der jo egentlig ikke sådan gjorde vildt meget figur af sig i Anders. Nej. Øh, han skal selvfølgelig lige spilles ind på holdet. Men Hvis vi lige synes, skal det, runde den også, så havde han jo været et, et par dage i klubben, ikke? og så bliver han kastet ind og spiller Spiller han 90 minutter. Det gør han, ja, han gør mm. og jeg synes også, mest det var samarbejdet mellem Brenn Sten og... Nej, Men <laughs> Stefan Petersen og ham. Altså, det, ja. det er jo tydeligt at se, at uh, det ikke fungerede det særlig godt, uh, men det er vel ret naturligt, det var jo mere, eller mere, at i den anden side, det ikke fungerede, men... men der er vel en masse perspektiv der, i sådan en, en ung spiller, der, der godt kan lide at gå med frem, og kan lige at skyde på kassen og lægger nogle gode indlæg. Og så er det jo vores første rigtige højreback siden Frederik Krabbe. Ja, hvis vi taler Frederik Krabbe med. Jeg vil nok gå tilbage til Henrik Riesem, tror. Jeg. <laughs> Ej, Frederik Krabbe, han er god. Jamen, det synes jeg også. Jeg kunne også godt lide Frederik Krabbe. Ja, han er jo kontraktfri, så... Han har trænet med derude i et stykke tid, øhm, men er sendt videre nu. Ja. jeg ved, hvor han ender, men... Øh, mm. ja. Du ved, hvor han ender? Nej, jeg siger ikke, hvor, jeg, jeg jeg jeg hvor han ender, fordi det er, lidt, øh, det er lidt vildt, han har været inde for i Lyngby, og så... Det må man sige. Det er... Jeg var også lidt ked af det, da han forlod AGF, faktisk. Altså, ja, jeg synes, så, det er sådan en spiller, man godt kunne have... Selvom om man ikke ville have brugt ham i startælberen, så var han en god bredde spiller. Han var en rigtig god bredde og kunne bruges også inde i midten, som Lyngby så gjorde. Ja. Ikke? Og, altså, i forhold til, hvem der blev dengang. Ja. Anders Nielsen, ikke? Og en spiller af egen navn. Mm. Nemlig. Og en fighter. Det kan... Ja. Det er jo det, Rigt, det, det rigtige AGF, for at, for at sige det, ikke? Det er de jo måske for bange for, at han skadede mange, for mange af sine medspillere til træning. <laughs> til træning <ja. laughs> Men for nu lige at vende tilbage til, til, til vores transfervindue, så synes jeg jo også, at det er, det er, en fin, det er fint at, øh, at lave den aftale med, med Dan. Olsen. Altså optimalt set, så er han selvfølgelig kommet nu, men øh, der er Midtjylland jo så rødt ind i en, en situation, hvor de har mere brug for ham. Eller i hvert fald har brug for ham stadigvæk. Mm. Ja. Øh, og det, altså, det er også rart at vide. Det er også rart at kunne gå til, gå til vinterpause og vide, at der kommer i hvert fald en spiller, hvis ikke at de finder på en eller anden aftale, så han kommer inden, hvilket jeg da selvfølgelig håber. ja. Det er jo lidt en situation, det her med, at, at de skal møde FC Midtjylland i den første kamp med Daniel Olsen. Man kan være ret sikker på, at Daniel Olsen ikke skifter inden fredag. Ja. Øh, hvis han skifter det her transfervindue, så bliver det nok først efter den kamp, hvilket man jo godt kan forstå. Men, øh, men lige for at følge op på transfervinduet, jeg synes jo, altså, det, er, det er en fi, det er fint, helt fin handler, men det er svært at gøre status inden, inden det lukker, også fordi øh, nogen skal ud, når man handler tre. Ikke? Øh, men jeg, jeg er stadig ikke tilfreds med, at man... Øh, man stadig kun har to kantspillere på det her fodboldhold, siden man sagde farvel til, farvel til Søren øhm, Og jeg synes også i foråret, det var det helt store problem, at, at en mand, som Osama spiller altså ikke 33 gode kampe på, på et år, han har et øh, ret lavt bundniveau, vil jeg faktisk sige, og det har Stefan Petersen sådan set også. Øhm, så jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at det er, er i orden, at man kun har to kantspillere. Og så kan det godt være, at Brindsten siger at man også har David Dajani og Kasper Slot, men, øh, og Og Men øh, Uduro har ikke haft sin superliga -debut nu, og det er, der har jeg sjældent set spille en god kamp på kanten, og Kasper Slotter var en af de bedste playmaker i ligaen, så det giver jeg ikke så meget for. Ah, jeg vil sige, jeg håber heller ikke, at er helt færdig nu, fordi der er lige lidt tyndt besat på i kanten af deres... Øh... Og der er den kamp i foråret, ikke? Nej, i efteråret, så øh, det, er, det er sent at vente til, til foråret. Ej, så mangler vi enten Osama eller, eller Stefan Petersen, altså, så står vi og vi skal enten bruge ikke Bedi eller eller, Uduo, eller... eller jeg synes, det kunne være en mulighed. Men, men det der er det, jeg er ikke helt enig i, at han ikke har spillet gode kampe på kanten. Jeg synes, også, efter, kan... også efter sin skade. Uh, ja, det, jeg synes, du er langt mere snart. Uh... Jeg synes ikke, han var prangende i, i foråret. Uh, men det var der ikke ret mange, der var. Mm. Men jeg synes, at, at han kan godt spille den position, så, så ham vil jeg tælle med som en, som en mulighed på fløjen. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil tale med på samme niveau, som jeg vil tælle der amerikanslige med, fordi <laughs> de dem spil, har spillet særlig tit derude. Det, der gerne har vel primært været brugt, sådan, som hængende anden griber. Ikke? Og, ja. Og ja, og det, også, det, hvor han også mener, at han er klart bedst. Altså, det, jeg synes også, at han er markant, markant ja. bedst. Ja. Uh, ja, Tag noget, hvad hedder det de andre, ikke? Og for modstanderne ligesom tager deres opmærksomhed, så det giver plads til Janne ikke? Ja, han fylder meget, han, han fylder. Han meget og rager han, noget bolde til, så han, og han, nogle bold til sig og får noget nogle ting. Han er god med bolden og kan holde fast i dem på en anden måde, end man skal kunne som kan spille. Nu fik vi lige uh, nævnt ham kort, men en jeg glæder mig til at se, det er Oduro, som uh, formentlig får sin debut uh, snart. Uh, jeg snakkede med Brindsten til den første træning, hvor han sagde, uh, jamen han har udviklet sig helt enormt hen over sommeren, hvor han var klart den bedste spiller i den turnering, de spillede med i Kroatien. Uh, og de gjorde det rigtig godt, øh, og han viser et øh, ekstremt højt niveau til træning her. Så, så han bliver spændende at følge. Øh, og kunne. Jeg, jeg ved ikke om det er det, Brian Sten han kalkulerer med, at, at han kan gå ind og være en, øh, være en erstatning på fløjen, men, men det tror jeg. Jeg, må, jeg har aldrig set ham spille, eller jeg troede faktisk, at han primært var bak. Øh, jeg glæder mig til at se ham. Mm. Øh, jeg så ham lige kort i Randers der, men det var jo ikke. Det var ikke meget, men man kan oh, ja. se. Jamen, I spiller for Manchester City, det er vel altid lidt spændende for sådan en interagif, ikke? Ja, ja, ja. men uh, Mark Howard har også spillet i, uh, i United, <laughs> ikke? Spiller ikke mange. Jamen, han kommer vel fra, fra Manchester City's akademi, tænker jeg. Det er jo Scott Sellers, der er chef for det akademi, så han kender jo da, AGF. Mm. <laughs> Godt gange <laughs> med Scott Sellers. Yes. Hva ja. Hvad siger I til den her kritik, der har været af at Brian Sten... Altså der. Der er mange, der har, der har brokket sig lidt over, at, at der ikke sket noget. Ja, så er, det, man... er det for sent, at han, øh, han køber de spillere? Ja, altså her? optimalt set så er det jo. Men man skal jo se, hvad der sker rundt omkring. Der er mange, der først handler her i løbet af august. Viborg siger selv, hvis de handler, så bliver det først i den sidste uge af transfervinduet. så tror jeg generelt er, fordi der er den her fødekede i fodbold-Europa. Spillere, der skifter, altså. Der er de små klubber, de står til sidst, hvis de skal have noget, noget der dur, så... Jeg er egentlig ret imponeret over, at han allerede har hentet, hentet, hvad skal vi sige, to, 200. to måske tre spillere ikke. Så det, det synes jeg egentlig er lidt fjollet, fordi jeg synes det er egentlig er tidligere, tidland han plejer, her om sommeren, ja. at få styr på det. Jamen man kan sige, jeg kan da også godt se en, en fornuftig idé i at, at vente indtil du ved, hvad det er du mangler. Altså, fordi det, det kunne sagtens være, at, vi, at der var spillere i truppen allerede, som kunne løfte nogle af de opgaver, som, som der er nogen der mener at vi mangler spillere til. Så jeg synes ikke nødvendigvis, det er en fordel at købe dem så tidligt som muligt. Selvfølgelig er det en fordel, at med, at de får tid til at spille sig ind på holdet. Men, men, men rent fodboldmæssigt, så skal det jo også, du skal jo også tænke på økonomien. Ja, og også det, netop det du siger, så altså, det kan betyde, at andre spillere de blomster, ikke? er de blomstrikke. Jo Ej, Johansson, var der heller ikke nogen, der regnede med. Det var bare, fordi der ikke var andre. Og man kan håbe, det samme sker med Markus Solberg. Altså. Så jeg tror, det, jeg tror, det er fint nok, at man lige ser tiden an og ser, hvad der mangler. Men dermed har ikke sagt, at jeg ikke synes, der mangler en kant. Men, <laughs> men det var mere sådan overholdt, så synes jeg egentlig, at det, du er helt ret i, at det, det er fint at vente lidt. Ja, og på så synes jeg det også, at jeg kunne hive en Alexander Joel Andersen fra, fra Horsens. Jeg ved godt, at de nedrykker Horsens, men han vil jo lægge den billig her at få til klubben. Nej. Hvad skal vi på underkostet? To millioner? To millioner. Yeah. millioner. Ja. ja. Måske lidt mindre. De to millioner skulle man nok bare have brugt på Lasse Vibe i vinteres. Men, <laughs> men <laughs> ja. Ja. Ja. Det, ja, skal vi runde Lasse Vibe også? Fordi det er jo... Det, er vel... det havde vel været den helt optimale løsning. Det Han... må være Sørens, den her. Nå, ja, det er heller ikke en at jeg er en kæmpe stor fan af Vibe, og jeg synes, at GF skulle hente dem allerede i, i vinter, hvor, og det har vi også snakket om flere gange i program program henover foråret, at uh, hvad vi har hørt, og nogen har fedt spillet, og ikke helt så gode lønninger. Jeg tror så at det endte med en helt fin tilbud til sidst, men det er jo ligesom lidt for sent, når der står når resten af, når der starter europæiske klubber klar med kontakter. Ja. Man skulle nok bare have, jeg stod klar og lavede en forhåndsaftale, og så betalte det, det kostede. Men, øh, men jeg kan også godt forstå Lasse Wiebe. Jeg kan sagtens forstå, da han siger, at det er lidt tidligere at vende hjem til der, hvor han godt gerne vil slutte. Fordi så skal han altså være her mange år, ikke? så ja. lad, os, lad os håbe, at han kommer på et tidspunkt. Ja men jeg håber da stadig stadigvæk, at, øh, at Lasse Wiebe, han kommer til AGF, men jeg synes måske også, at, øh, altså, at meget af det er selvfølgelig rygter osv., men, men Lasse Vibe sagde jo selv, at hans... Øh, hans første prioritet, det var udlandet. Så synes jeg måske, det er lidt vagt at vælge Sverige. <laughs> fordi så stråler det ret meget igennem, at det garanteret har været det økonomisk i det, fordi der er nogle ret lempelige skatteregler i Sverige. Men, men til hans fordel, ikke, han er, er han, 26? Jeg mener, han er 26, Og han har spillet i sekundærklubber ikke? Han har spillet i Fyn og i Vestjylland ikke? Og, og så har han spillet et, et år i Sønderjyske. Så han, han skal vel også ud og tjene penge nu, og har små børn, og det kan, godt det kan jeg vel ikke betænke ham Nej, Nej jeg synes, overhovedet men ikke Men nogle gange må man sgu bare godt sige det Altså, hvis ja. han har sagt det, du har sagt nu Så var der ikke nogen, der havde Altså, det var der nok nogen, der havde Men jeg, ja, det kan jeg sagt, forstå, at man godt vil Det ville jeg bedre kunne leve med End at han vælger en svensk klub over EGF Fordi han ville til udlandet Ja, ja det, det synes vi... jeg er et vagt argument og jeg, og jeg tror ikke på det Men ligger det ikke implicit i det Jamen, altså nu er Juteborg, Juteborg er også en stor klub Ja, det er Champions League Og, og, og, og hvad er det, de er med i? At komme til det der. Jo, jo, men, men Sverige det er jo Ikke ret meget udlandet. Nej, det, nej. <laughs> det er det ikke. Det er rigtigt. Men, øh, men ja, han har han et øh, Men øh, heller lykket lykke til samtykke i hvert fald. men øh, jeg tror nok, han skal blive en succes. Det tror jeg også. Ja, hvis, ikke han gør, hvis ikke han bliver en succes, kan han jo altid vende hjem. Han har da ikke stedet en bringe nummer, så kan han jo bare ringe. Ellers skal vi nok formidle kontakten. <laughs> <laughs> øhm, er der ellers noget, vi skal snakke om? Ja, vi, altså, det er i hvert fald at snakke om men... Altså, jeg snakker meget om, at der skal nogen ud af ja. øh, Og jeg har lidt svært ved at se, hvem det er, han, øh, han, øh, han peger på. Altså, ud over, ud over, hvis det skulle være der er, det, det tror ja, jeg bare ikke. Ja, eller tror, spillerne, det, ikke? hvem? de? Sjæl? Jeg synes bare, at de taler så godt om Sjæl. Og jeg synes, at altså, han er en god fjermand at have. Vi øh, er lige garanteret også, ikke? Jeg, jeg tror ikke, han tjener særlig meget... Øh, så ham tror jeg ikke, at de er ved at slippe af. Han læser på Aarhus Universitet, så vidt jeg ved. Og ja. jeg tror egentlig bare, han har det fint med at være den der der spiller, der også anfører for reserveholdet. Det var lidt på de betingelser, han kom til AGF jo. Ja, nemlig. Der manglede han jo bare et sted at spille fodbold. Ja. Øh, så jeg har svært ved at se, hvem der er, de ellers, øh, ellers vil skille sig af med. Med mindre, det, da jeg tænkte en plads på kanten, så kunne det jo godt være en af dem, om måske vi måske prøver at... Så går det helt galt. <laughs> så, <laughs> så, ja, så, ved jeg slet så ramler jeg det. Sige. Ja. Men nej, altså det eneste oplagte salgsobjekt, er, der er to, ikke det er Kasper ja. Slot, det ene, som øh, jeg ikke tror ryger sted nu her. I vinter vil jeg ikke have 20 millioner for ham have bud på 12 for Klub Brygge, ikke? Jeg tror jeg ikke engang, man får et bud på 10 nu her. Altså, nej, hvis der overhovedet kommer et bud. Hvis der overhovedet kommer et bud, så det tror jeg det tror jeg ikke er aktuelt. Og så er det Mikkel Kirkeskov, som har kontaktudløbet med øh, et år, år, så vidt det husker. Ja, og der er ikke noget, der tyder på, at han forlænger, så det vil da være... Det vil da være Fornuftigt at sælge ham og få ja. nogle penge for ham. Det tror jeg bare ikke sker. Hvis ikke nu, så i hvert fald til venter. Ja, men... Hvem gider at bruge 5-10 millioner på en venstre til til ja. halv halvår før han udløber? Øh, bare ser jeg ikke efter, at vi kan betale et par håndører for Daniel Olsen, så... Så det tror jeg heller ikke. men Hvad så? Hvis Mikkel Kierkeskov bliver solgt, så ægges lige tilbage. Ikke rigtig nogen gardering for ham. Så altså, skal der jo en, en ny mand ind, eller hvad? Ja, det jeg har set for Reserve Ungdomsholdet, der er der ikke lige nogen, der står på spring. Altså, der er Frans på højre bakke, ikke? Ja. Men der er jo ikke rigtig nogen, der kan spille den anden stræk ud over de to, øhm, som de gør ganske fint. Så det optimale ville bare være at beholde begge to og så. Men ikke han har jo også kontraktudløb. Er det også til, ja, også til sommer? næste sommer? Ja. Hvad skal de gøre? Skal de lurepæsten lidt ind, til vi venter, og så vente og se, hvad der sker? Eller skal de for prøve at få med, med i hvert fald en af dem? Altså, jeg er overbevist om, at de forsøger at forlænge med Mille For ja. Det synes jeg også er det, de selv siger. og Så kan man fortælle lidt på, at han bliver kort til overspiller sidste år. Og... Ja. Altså, jeg tror, jeg tror i hvert fald, de er interesseret i at forlænge med ham. Så det er mere, om han er interesseret i at forlænge med dem. Det ved jeg ikke. Men Adam Eggersley har jeg aldrig haft en stor fidus til, når han, han er glimrende i offensiven til at lave mål. Ja, men jeg vil da også langt foretrække Mille Kirkeskov, mm. og, så, og så afskib. Ikke også lige, hvis der er en, der skal, en af de to, der skal afskibes. Øh, men, men jeg, jeg tror da også, på et eller andet punkt, så er jeg ikke efter nødt til at skille sig af med nogle spillere, for ellers ender vi med en kolossal, enorm stor trup. Og det kan også godt være, være en hemsko. Altså fordi 25 spillere, eller hvor mange truppen ender på, kan jo ikke, kan jo ikke spille, når der kun er 11 pladser. Nej. Men, men hvis øh, 24 og 25... 23, 24, 25 og spillere som ikke Oduro og, og Sjæl, er det så ikke okay? Det skulle man jo mene. Altså Ekbedi har de jo altid sagt, at altid er en udviklingsspiller. Ja. Og Sjæl er vel bare en backup. Jeg skulle se ikke. At er truppen så stor? Så er det 25. Det kan godt være. Ja. Men så ville det vel også være en løsning at have en mand, som ikke er på bænken, der både kunne dække venstrekanten og Venstre bakken og... Ja. Men du nævnte det selv før, Randers at de havde kunne, kunne skifte ind med sådan noget. Det kan man sige, det har ikke efter i hvert fald ikke øh, til alle pladser. Jeg øh. har faktisk ikke noget skud med fra bænken offensivt. Sådan, det skal være den der er angriberen, mm. der starter ud, med. De har ikke noget, der sådan... Så så, så bredt jeg trupen jo heller ikke, hvis man regner med, at sådan, folk som ikke Bede de, og Duro, det stadigvæk de at ja. ja, du har ret. Altså også, hvis man har en trup på 20-25 mand, der øh, er få, øh, hvad hedder det? Matchvinder man har, man har mm. ja. på det hold. Især på bænken, der er, der er ikke rigtig... I hvert fald, hvis uh, Lange og Larsen de starter inde sammen. Ja, så er der ikke rigtig... Så er der ikke nogen, der har slået, igen, slået igennem og har skoet mål. Altså, vi håber stadig på Skat Lantzen. Ja, vi ãøh. håber... Og <skanser> yeah, ja. yeah. Stefan Petersen finder et niveau, hvor han <skanser> yeah. laver mål. og, samme, Al, og... Han, han Sådan en som Stefan P. Han er vel en type, der skal score mindst fem mål hver sæson. Ja, det er han, især når AGF bygger så især hvis man ser deres træning, altså så ja. meget spiller omkring at slå ham i kontraren, ikke? Ja. især efter da Aaron og Gravnerne, ikke? Er mere? de slår den jo på ham ni ud af 10 gange, når de slår kontra, så nogen af dem burde han jo kunne løbe op og sparke ind, han er vel en af ligegens allerhurtigste. Så... Jamen nu har han også været den eneste type, vi har haft, Æh, i hvert fald i, i foråret, der har kunnet løbe dyb, nu har vi så fået lange ind, som kan lide det samme måske, med, med de dybbeløbende i hvert fald. Ja, det må, på. Man, det må man i hvert fald håbe, fordi det er en, det er en god nødplan man har, når det ikke fungerer. Ja, lige nok, Æh, hvis man står nede defensivt og mod hold som FCK og Nordsjælland, som nok vil komme til at dominere igen, så kunne man slå den langt i dybden, det er en af de der en kontra, og det vil mm. i hvert fald kunne give det luft ja. til, til holdet. Og sådan en kamp, som op i Randersæk, der tror de heller ikke særlig meget dybt, men det bør de jo mod sådan et forsvistungt forsvar, ikke? Ja. Burde Stefan P. jo kunne løbe, løbe fra nogen? Jo, han burde kunne lave fem mål på en sæson for at svare på lidt. Ja, Spørgsmål. Men det gør gøre sådan en, som, vil, som også i vil også. At han er også en type, der kan gå ind og være med det. er han. Når han gør det. Ja. Men øhm, Han er jo lidt en anderledes type i forhold til, til Stefan Petersen i hvert fald. Ja. Han er mere af Benny Fejlhaber og Innerwing ikke. Det vil jeg jo mene, han er jo mente, han altså. Bedre lige at have bolden, han han, tror han jeg. spiller vel lidt den samme position som Grund øh, Degern når han spiller på landsholdet, ikke? Hvor han spiller ude på venstrefløjen og skal trække ind i banen. Det kan man sige. Øh, han vil gerne have bolden i fødderne for måske i modsætning til til Stefan Petersen som gerne vil, vil løbe efter den. Øh, så på den måde er de to i hvert fald ikke samme typer. Øh, og det er rigtig godt at ikke er samme typer. Det men, kan man sige. Men øh, Stefan P synes jo bare, sådan han kan man altid slå i dybden. Han, han, han er jo han er jo ikke langsom på en dårlig dag, men Rosamers øh, spil, hun og det skal være i hopler for det han lige sparker den ind fra, hvor han nu indgør. Han, ja. han havde forladt nogle flotte mål. Øh, men, øh. Han vil også profitere af, at der kom en og pressede lidt på for hans plads? Han ikke det? det tror jeg alle vil. Det tror jeg, <laughs> det, det tror jeg, også også Stefan Petersen, han vil, jeg tror jeg også vil, vil, vil have godt af det. Øh. Ja, Stefan Petersen spillede ikke i tre år. Der har vel aldrig rigtig været konkurrence på, på kanten til ham. Altså. Der var det, de havde både... Bæv. Bæv, ja, men det var, det var det kun et halvt år, ham og også, I var der sammen. Ikke? Ja. Og Bæv røg ud... Øh. Stefan Petersen, han, han har altid haft det let, og, og han har altid spillet, men øh, han er sgu også god, og, og I særheden, det ikke går godt, fordi han er den eneste. Altså, når man løber så stærkt, det er jo en spidskomstans, man, man ikke kan tage fra ham. Ja, Stefan Petersen er i hvert fald ikke en spiller, der, der bliver bedre af ikke at blive presset, tror jeg. Altså, fordi han er, han er i hvert fald øh, en humørspiller i ordets øh, tydeligste forstand, det, det svinger helt vildt, hvad han kan og vil og gider. Ja, det er det desværre. Desværre for begge vores kanter, kan man sige. Øhm, hvis der ikke er nogen af dem, der for eksempel skulle om en dag, så står vi i hvert fald med et alvorligt problem. Så har vi ikke, ikke noget, som Søren nævner at kunne skifte ind med forbænken. Øhm, og så ja, ser så det lidt håbløst ud. Men så er det, som Danielsen, han kan vel også spille i begge sider, kan han ikke det? Øhm, så vidt jeg ved... Men jeg mener om jeg ved ikke helt, hvor, hvor han har været brugt medias, mest i Midtjylland. Nej, det er mest, de har, mest, mest centralt, ikke? Ja, de har spillet med, med lidt mere 4-3-3, tror jeg, i ja, Midtjylland, ikke, hvor de, han så har spillet lidt mere centralt, som Pettersson, og hvad hedder han? Ja, hvor, hvor Daniel Olsen så ligger som fremskuddet. Ja, ja, han, er, han har været i, nok, I de, så... hedder Nysuner også. Ja, øh. Jeg ser heller ja. ikke Daniel Olsen, som en mand til en kant i en 4 4 2 øh, i AGF. Det vil jeg godt indrømme. Okay. Øhm, han er lidt mere, øh, måske den offensiv, øh, ja, fremskudt midtbanespiller, men... Øh. Men så har vi vel lige pludselig for mange på den plads? Mm, også fordi jeg bruger vel heller ikke den plads så meget. Altså Midtjylland har bygget det meget op omkring det, Med én mand helt fremme. Ja, lige en, en, Tim Jansen <laughs> eller Duncan. Ja, ja. Øh, men det er jo helt sådan, at jeg får spillet. Så er det været med Skitlats som hængende, men, Så har det været med Skitlats eller det der Jarni, ikke? Bage en Larsen. Men jeg tror nu, at en med Daniel Olsen er, at få ham til at spille kanten. Jeg tror også, han er med hentet ind for at skulle presse Stefan Petersen og Akaraj. Ja. Det kan man håbe på i hvert fald at så få ham omskålet tilbage, for jeg mener i hvert fald, han fik sit gennembrud som, som kandspiller, så vidt jeg husker. Ja. Og Æh, Osama, da han spillede med, det var jo også mere, mere offensivt, jeg tror. Altså, ja, det jeg, var, ja. jeg, jeg tror stadig, at ideen er at spille med fire flade på midten, mm. og Daniel Olsen er tilsængt til en af dem på siderne. Øh, det er i ja. hvert fald det indtryk, jeg har. Det vil være mest fornuftigt. <laughs> det er i ja, hvert fald ja, der, de det, de ja, mangler. Ja. Hvis vi lige skal snakke lidt om dem, der skal ud igen. Øhm, Frans Putras har spillet, de kampe, jeg har set, der har han spillet utrolig godt. Øhm, et mål i træningskampen. Godt altså, ja, og lagt op til mål i pokalkampen sidste år. Og, og den spiller af egen navn, det, det er jo helt også med, øh, at man bruger de, de kræfter, man har lagt i ungdomsarbejdet. Men så henter man alligevel øh, Alexander Julandersen der lige er et år eller to ældre, ind. Hvorfor? I stedet for at sætte på Putras? Putras er ikke klar endnu. Det er være fastmand på en højere bakke men, men bliver han det? Når Alexander, fordi man må formode, at Alexander Hjul, han kommer til at være en fast del af startelveren. Øhm, og hvis han er det, så øh, lover det jo ikke så godt for Frans Putos udvikling. Det er vel ikke, heller ikke mere end højst et år siden, at Kirkeskov blev mere eller mindre fast. Og han, har vel, han er vel stadigvæk lige der par år ældre end, end, end, end, hedder, end Putres stadigvæk. Er, hvad er men, Putres, er, han, er han blevet 20? Ja. Er det ikke stadigvæk 19? Jeg ved det. Jeg tror, han er 1993, ja. øh, så ved jeg ikke lige, hvornår han har øh, Men øh, for, for, at, for at lige svar på, på spørgsmålet, det er lidt sjovt, at der ikke er for manglet en højere bakke i lang tid. Og så når der er inden historien på spring, så man godt kunne give chancen. Jeg er dog enig med Europa, at han nok ikke er klar, men det var Michael Lump heller ikke, det, var, det er der så mange, der ikke har været. Øh, så det er lidt sjovt, at det er sådan nu, man, man hiver, hiver læder frem og smider to millioner for en bakke, men... Men jeg synes stadigvæk, det giver det giver mening. Ja. så Også fordi Alexander Jule han bliver heller ikke AGF i mange år. Altså, jeg tror også, han er købt for, for at kunne blive solgt igen, ikke? Det var... Ja, det bliver han i hvert fald før eller siden. Han holder ikke mere end højst tre år, tror jeg. Men det er vel også det er vel vigtigt, at de har lavet så langt en kontrakt med ham. Det er vel godt at arbejde af Brinsten. Han har fået fire år. Ja, det er vel netop for at sikre sig økonomisk, i hvis han skulle blive, blive solgt, ikke? Ja. Men, men nu er der ingen, der ved, hvad der står, i det er en kontakt med Claus Uhler, og nu ved jeg godt. at Brindstein siger normalt, at han ikke bruger Claus Uler, men uh, uh, det gjorde han da også med Johan Johansson, der var der i hvert fald et håndslag. Um, så, altså, det er, det er godt arbejde, det er fire år, så må vi håbe, at han kan holde niveau, og måske løfte det endnu mere ind, uh, ind fra Horsens tiden, og så måske kan blive solgt. Uh, det er sjældent, at I en spiller, som de så får solgt igen for mere. Um, sidste ting, I kan huske, at I kan rigtig købt den spiller ud og have sat, så det var da, de købte Williams for 7 millioner ikke? Det, det fik de ikke igen Det fik de i hvert ikke <laughs> igen um, Jamen, Det er vel fordi vi har ramt de nedrykninger Så vi ligesom er at være tvunget til, øh, til, til, til salg um, Hvis vi kan undgå sådan en nu Så kan vi da få penge for, for flere af dem tror jeg. Ja, ja. ja, hvis de holder niveauet Og de udvikler sig men øh, Man har desværre set øh, set før at, øh, Tingene ikke altid lige går Som, øh, som, som man håber ja. Men, øh, men øh, konklusionen er To, tre Rigtig gode spillere Godt arbejde vi er næsten tilfredse. En spiller med jer måske. Mere. Så bliver jeg i hvert fald glad. <laughs> ja. øhm, hvis vi lige hurtigt skal prøve øh, at kigge på de andre hold, øh, fordi jeg synes, det er lidt sjovt at, at kigge, hvem, hvem har de egentlig hentet, og hvem, hvem har de smidt afsted, og så måske lige sammenligne, hvem er, hvem er svækket i forhold til sidste år, og, og hvem er styrket. Hvis vi kigger på Brøndby først, så er de hentet Radek i Esbjerg og Ørnskov i Viking. I mine øjne to rigtig, rigtig, rigtig dygtige spillere. To gode spillere til et Brøndby-hold i hvert fald. Ja. Men altså, Jens Stryger Larsen og Dennis Rommedal, og, altså det var også dygtige spillere, og jeg synes ikke, at der smule, man var så ringe, så... Ej, de havde i hvert fald... Man kan ja. sige, at listen over spillere, der smutter, er altså også rigtig lange ægte. Jan Stryger, Rommedal, Gudsson, det er måske så bare... <laughs> Jan Christiansen, McGrath, Randrup, Asad Korlu, Jannik Skov, Mathias Larsen, Norusi... Altså, de har så altså selv sagt, de ikke er færdige nu, ikke? Der blev ved med at komme i stor med, at skulle skrive under i den her uge, og monet ikke ja. også de henter en til, men... Uh... Alfa ikke Marike fra Brøndby må også være at kunne holde, holde fast på gode gamle sammen, Simon Mackenok, øhm, ja. som i hvert fald ikke er rent for nogle mål. Men, øh, Jamen, fordi, der, ved, der, der har været historie i dag også om, at øh, hvad hedder de to forfødspillere, en svensk og en norsk, mener jeg, Alle, ja, jeg har lige læst i dag, så øh, er flere landskampe vist nok på, på banen. Så. Men også med den nye bestyrelse, der er kommet bag, og, og økonomisk indskud, skal vi ikke gå ud fra, at Brøndby de er en lille smule styrket i forhold til sidste år? Det kommer ind på, hvordan Per Rud han har tænkt sig at takle sit nye job. <laughs> ja. Fordi Per Rud han er altså en spøjsfætter herrende i Brøndby. Og han har prøvet at rykke ned før? Han har prøvet at rykke ned før, men han er også, øh, han er også vant til væsentligt mindre omgivelser, end, øh, end Brøndby er. Og det, og det kunne han godt komme til at lide under. Og han har også været vant til løsere tøjlæk. Han har kunne bestemme det hele nede i Køge og have følge, men øh, i Brøndby tror jeg, der, der er jo tusind interessanter, ikke så... Hvorfor henter man sådan en mand an? det ikke. Jeg, ja, pas. Ja, det må jeg også ja. sige, men jeg vil gerne lige vende sig Thomas Frank, derimod. Ja. Æ, meget spændende træner, Faktisk Æ, men jeg kan ikke helt forstå den, det, det, det, det, som Brømpe har stået i her de sidste par år, at de så henter en mand som Thomas Frank, ind, som ingen erfaring har overhovedet med, med seniorfodbold, så det er så lidt, for mig er det lidt uklart. Hvorfor? Det virker... Altså hvis det lykkes, bliver det rigtig godt, men Thomas Frank kunne, altså kunne også sagtens ramle helt, og de kunne sagtens rykke ned, og det, altså det er noget, noget af et omklædelsesrum, man skulle tænme, ja. når man ikke har haft nogen erfaring med at højeste niveau før. Altså det jeg tror, det er, at de henter en træner, der har haft stor succes med de, de yngste talenter i landet, og Brøndby, om man kan lide der alene, så er det jo nogle af de bedste til at producere talenter. Det må man sige. Men ikke øh, til at holde på dem. Ikke til at holde på dem. De er yes. blevet skudt afsted, fordi at, at der måske har været for langt til førsteholdet. Ja, og økonomien måske. De har ja. nogle hurtige penge den vej igennem, ikke? Ja. Men det er jo garanteret derfor, at han er blevet hentet ind. Altså, fordi Brøndby's nye strategi er jo at sætte sat på, på yngre talenter og ligesom køre dem i, i stilling til, til førsteholdet. Ja. Og der har han jo oplagt valg, kan man sige. Altså, lidt ligesom AGF, de også ansætter Fredbær. Ja. Ja, assistent. skal vi lige vende den også? Altså, Fredbær som assistenttræner. Altså, personligt spændende. så er jeg kæmpe fan. Det synes jeg virkelig ja, ja. er spændende. Han har haft kæmpe succes med, med U19. I de vandtøl, ikke? Ja. Og det giver også et signal til, til de yngre spillere, om at der er måske er lidt, lidt kortere vej nu til, til ikke, fordi øh, ligesom man kender træneren derfra. Øh. Og en mand med nogle helt andre kompetencer end, end Peter Sørensen. Jeg kender ham ikke så godt. Jeg håber, han har nogle blødere værdier <laughs> end Peter Sørensen, fordi det er også det, man har kunne finde på i Sørensen. Han er Sørensen. Jesper Sørensen skulle være derude. <laughs> han skulle Altså, det skal man tit, om han har en hård fyr, som Peter Sørensen sådan, holder alle glade og. Så det håber jeg, han kan, men mm. jeg synes, det er meget spændende valg og visionært, og også lave noget træneudvikling derude, så ja. jeg håber, det bliver godt. Hvis vi går videre, så er FCK, de har hentet øh, Olof Melberg, fantastisk <laughs> spiller, måske over the hill, det må vise sig. De har hentet Tutu hjem fra, fra Esbjerg, og så har de fået Moss hjem fra Norge. De har så skibet Cornelius og Vingård, Grintheim, Daniel Jensen og Sølvi Ottesen afsted. Ja, de vil næsten det hold, der er svækket mest lige nu. Ja. Med salget af Cornelius Men de har også 65 millioner, der ligger og brænder, Så det er nok ikke det helt rigtige tidspunkt At gøre status endnu Fordi de køber nok en angreb eller to ja. der, kommer nok, der kommer nok et eller andet øh, Vi kommer ikke til at se et, et, et FCK-angreb Med Djuf og Moss Jeg tvivler Så bliver, bliver det i hvert fald ikke danske mester igen Okay, Midtjylland Det er jo meget aktuelt øh, De har kun hentet Hedinsen i Sønderjyske For de solgte Albeck Ipsa. Løngeafrådet til Hobro, Vildsom Hobro, Frank Kristensen har stoppet, Man træner vist lidt med endnu. Øh, en nigerianer, der har fået, haft kontaktuløb, og så Danny Olsen. Eningsen ja. er jo spændende køb, men skadet så vidt ja. jeg lige Han er skadet, kan jeg huske. Der. Og, og, og Isuna er, er skadet, og det virker til, at de ikke er færdige med at sælge derude. Det er jo et hold i krise, ja. er det ikke der? Det, øh, det, det? På nuværende tidspunkt, så jo, det vil jeg også umiddelbart sige. Det er, det, det er på, på fredag et hold, som måske aldrig får større chance for at kunne ind over Midtjylland-hold, som vi har lige nu, som jeg ser. Ja, ja det ved jeg. Altså, det kommer op, vi til. Midtjylland er i, hvert fald, de er i hvert fald svækket, og de har vel landets dyreste højrebakke med Christian Bakkeløvende rundt, som skal spille højrebakke nu her, og han er, gud, hjælp mig, ikke særlig god til det. Så, så de er et hold i kris, og de har mistet deres øh, absolut største profil i Marcelbæk, så ja. øh, både lavet mål og arbejde begge veje så de kan få det svært, men Midtjylland, de har en tendens til at... Gen sig selv så. Ja. så er der Nordsjælland øhm, Første altså det Jeg synes det ser spændende ud Det er godt nok solgt Joshua Kåre øh, Og Joshua John er sendt, øh, sendt Tilbage til Holland Men altså så henter de stryge Larsen De henter Vingård De henter Åbæk Talentet ret i, i AB øh, Nogle andre talenter De får Andreas Lavdrup hjem Altså i mine øjne, så, så jeg, jeg, jeg er jeg ret vild med den strategi med at, at hente unge spillere. Nu, nu krydrer de den så lidt med nogle spillere, der ikke helt er slået igennem øh, ja, en i SCK. En og... den bemerker jeg godt nok. Øh, hentet en Kim Aabe igen, ja? som før har været sætter på AGF, har man jo haft historie om. Ikke? Øh, hvordan han indgår det der, det der system. det skal jeg ikke kunne sige. Om han er tiltakket, at den er falsk eller, eller hvad han er. Fordi øh, umiddelbart så er der ikke lige plads til ham øh, på Nordsjællandshold, som, som, som jeg vurderer det. Nå, men de skal også udspille Europa ikke, og de sidste år knækker de fuldstændig nakken på, at, at, at, at blive trætte og at tabe i Champions League, og så også tabe i, i Ligaen, så jeg synes at Åbæk, det er, det er meget fint. De kan jo altid spille for Lyngby, og de er altid succes med det, så... Men, men har Åbæk niveauet til at spille Champions League, så kan man vente om at sige, det Synes jeg jo ikke umiddelbart. Han kommer fra, fra første division, ikke, øh, som ikke klarer oprygning. Men, øh. men det, der har, har vel generelt ikke niveau til at spille Champions League. Det, ja, altså, det kan de, også. de siger jo selv, at de, de talentudviklere, de sælger, de lige åbæk tror også ikke, de får solgt. Så. <laughs> øh, han falder ja. lidt udenfor, men uh, lidt ligesom det, de hælder i Stockholm. Ikke? Han var jo også han var heller ikke tiltænkt til at sælge. Men, det er ja. måske mest for, for at krydre de unge talenter med lidt mere rutine. Det kan, det kan sagtens være det deres indsigt. Men ja. de, de mangler at meterforslag efter salg øh, og Det synes jeg også, jeg kunne fornemme i i den danske presse, med, hvor de vil ned spille at spille i Tyskland. Han har manglet, men uh, må ikke også finde en løsning på det? Så er der uh, Joker'en i det der over Superliga, FC Vestjylland med Konkurt. Konkurt, OVP. Og OVP, ja, den samme konstellation. Hvad siger vi til det? Der, det er ingen, der er ingen tvivl om, at det er OVP, der styrer det projekt. Ja. Han, uh, jeg tror egentlig bare, han peger, og så taler onkel Kurt. Ja, det, er... Det, er jo, det er jo nogle spændende spillere, han har hentet ind. Det er nogle rigtig gode spillere, de har hentet ind, synes Michael jeg. Michael Lump, Dennis Sørensen, en af rochester brødrene i Køge, Oliver Lund i AB. Og Jan Christiansen er Jan Christiansen. Ja, det er, og det de, er nogle... Og, og de siger jo, at de ikke er færdige, og de vil hente en angriber. Og øh, de har jo sat i forbindelse med lidt af hvert. Tibi Falb. Tibi Falb. Og Rue Pedersen sagde også i, øh, i weekenden i et radioprogram, at øh, de skulle nok have den angriber, og det skulle nok blive et... Øh, Navn, er navn, navn, de, kigger, ja. de, kigger, de kigger efter angriber uden for Danmark, i hvert fald. Det er spændende. Så, Æh, vi er ja. nødt til at sætte farten lidt op, for ellers så når vi ikke det hele. Æ, OB, de henter Spillemann i Horsens og sådan i Gifts Søndsvalg, men øh, først fra, fra vinter. Så øh, ryger Silberbauer til Young Boys retur, og Markus Pedersen retur til Holland. Hvad siger du til det? OB... Jeg kender ikke skulder sådan, må jeg lige så godt indrømme, så det skal jeg ikke kunne tale mig om. Spillemann spil er, er en dygtig spiller. er øh, Horsens bedste også i sidste sæson, mest stabile. Øh, Fint fin køb af OB, som jeg ser det. Men hvorfor er det, at de ligger og råder nede på den 10. plads, OB? Altså, det er ikke mere end par sæsoner siden, at, at vi snakkede om dem som medalje? Ik medalje jeg jeg sagde det sågar øh, i vinterpausen <laughs> i det her program, at øh, jeg tror de tog pladsen. Øh, og det gjorde de jo så bestemt ikke, de næste <laughs> 10 øh, Men jeg ved det ikke, det er sjovt. Øh, de, men også deres øh, koncept, de snakker om fynske talenter og unge spillere. Og alligevel er de en, en fin spiller som Christian Sørensen, gå til Silkeborg på fri transfer. Og så kører de, øh, de lidt forskellige. Øh, også i vinterpausen, der har de nogle en masse underlige udlændinge, som slet ikke har niveau. så... ikke. Ja, ja, de har bare ikke styr på deres øh, strategi. De siger noget og gør noget andet. så... Yes. Randers har vi snakket om, så vi går videre til Sønderjyske, som i mine øjne er det måske dem, der er blevet svækket allermest. Altså de har solgt uh, Lasse Vibe og sendt Schilds tilbage til Holland og solgt Stenild til Norge og, og mistet Hiddinsen til, til Midtjylland, uden at, der er, at de har hentet Bo storm og fået Ken Fabricius tilbage, og så har de hentet en fra Moldavien. Og ikke, der kommer noget kommer mere i erstatning for en Vibe. Han har, han har vel givet nogle, nogle kroner til dem, så... Tror jeg tror ikke, at er, er købt som erstatning for Vibe. Det kunne jeg ikke forestille mig, i Nej. hvert fald. Nej, det har de også, det har de, har de også selv... Men det er jo også et underligt køb, ikke? Altså, hvor skal han spille? Han spiller jo Henrik Hansens plads. Ja. Henrik Hansen kan jeg godt tage en tørn tilbage. Og jeg Har de ikke mistet Rasmus Hansen også tilbage til Randers? Eller hvad? den er det? Jeg jo, jo. kunne også godt forestille Hver mig... Det er nok dernede, at det ikke er den plads. Jeg, har så jeg skulle også spille det med sex, så kunne jeg godt forestille mig, Henrik Hansen. Ja. Men, men altså, Sundhjørsk har altid en tendens til at overleve, og der kommer altid nogen, De henter noget og så, et eller andet, og så så så. andet, og ruller det så... ja. Ja. Yes. Yes. Jeg kan lige her på faldrejben sige, at uh, Joshua, John, Joshua Johns agent åbenbart har bekræftet, at uh, FC København de er i gang med at snakke med Twente om uh, om ham. Okay. okay. Så det kunne være deres angriber. Ja, eller hvert der fald, ser i som, hvert fald. Så i som angriber en konkurrent til Nikolaj Jørgensen. Så er det spændt om man lægger Nikolaj Jørgensen op på den der plads, fordi Joshua Johns er ikke en Cornelius. Nej. Ej, det må være, at John skal spille Nicolai Jonsens gamle, og så skal Nicolai Jørgensen spille den der klassiske grønkagerrolle. Ja, sammen med det. en Santin, eller hvad de har. En ja. Moss, eller hvad han hedder, normand. Ja. Jeg tror, han er ikke. Jeg tror ikke, han har tænkt som en erstatning for Cornelius. Okay. Viborg, den anden oprykker, de henter jo Kristoffer Poulsen, der stod uden klub efter et vindmølle-eventyr. kan E. Ries Kristoffer Christoffer Pallersen. Marit. Marit. <laughs> de må være svækket. De sælger deres øh, målmand, Martin Hansen, tidligere Liverpool, til Nordsjælland. Øh, Pimpongen har indstillet karrieren. Ja, nu har de øh, to 18-årige målmand, som ikke har stået Superliga før. ikke, øh, Det ser skidt ud, men øh, der hænger i hvert fald rigtig meget på skuldrene af Thomas Talsgaard. Ja. ja, men hvis der er nogen, der kan bære det, så er det da også ham. Bærer det er han. Han scorer mål i hvert fald, lad os på, sige det på den måde. Ikke? Han lavede også to mål af AGF i den ene kamp, ja. så, to drogkampen og... Klar, klar. Det kommer de vel klart til at spille på Bolde op på Dalgård Og så på han Banker den Ja yeah. Og det skal nok Det gør han også. nok også Det skal han nok gøre Men ikke nok til de bliver op. Jeg vil godt sige at med det samme vi Viborg rykker ned Det tror jeg også Ja det må, må, må være En af de klare i hvert fald Og så er det spændende Om Vestjylland kan få det til At fungere med, mange, med de mange nye Men det vil jeg umiddelbart sige at De godt kan ja. Det er profiler der har den Michael Lump Og Dennis Sørensen Og Jan Christiansen og sådan noget. Det er nogle, nogle store navne Jeg ser Sønderjyske Som en klar nedrykker i hvert fald. Ja, som ligesom det er lige nu på papiret i hvert fald. Ja. Ja, hvis, hvis ikke OB styr på det, så kunne de da også komme med i billedet. Men det ja, kan man, heller glemme, det, det, det glemme man glemme ikke, bare ikke sige, vel? Glemme AGF. Og, <laughs> AGF har haft, øh, altså over de sidste 18 kammer, har de ikke fået så mange point, så deres form skal, skal i hvert fald også, øh, også ramme. Øh, og så det hold, der måske er blevet svækket allermest, måske øh, OB, som sælger og øh, Det var den sidste. Og vil ikke rigtig hente der nogen ind. Altså, Nej. I, de spiller godt med det. Nogle unge knajter og... Man skal altså have en go-getter. Det er meget meget stort pres, der ligger for nogle meget unge mennesker. Ja. Yes, vi uh, runder trændt for snakken af, og så uh, går vi videre til Midtjylland-kampen. Og, øhm, kan, vi få, øh, kan vi få nogle bud på, på resultater her? <laughs> det, er, det er svært umiddelbart på nuværende tidspunkt at, at, at, at sige det, men, men jeg har jo sagt tidligere, at øh, hvis man skal slå Midtjylland på et tidspunkt, så mener jeg det nu. Så øh, jeg tror på, på en agf sejr i hvert fald, det ja. jeg sige. 1-0 til AGF. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at de taber. Efter at jeg ser jeg, jeg kan godt udelpe. Efter at jeg ser randerskabet, så var der bare ikke rigtig noget der. Det jeg synes ikke det står skrevet nogen steder, i stjernerne, er at de er det gæftige, klar til den sæson. Ja. Og Midtjylland de har hvert omvendt også været rimelig, rimelig stabile i deres træningskampe. Det jeg vidste ikke tabt. Jeg tror de er to uger gør to sejre, så vidt jeg lige lige kan huske. Og jeg, ved, jeg kan så ikke huske hvem de har mødt, og det er, fordi jeg interesser mig ikke så meget for FC Midtjylland. Men ja. men men men af så de bør på på på nuværende tidspunkt godt kunne slå. FC Midtjylland, og jeg tror også, de gør det, og måske også mere end 1-0, som Jonsen han bød. Jeg, jeg tror også, det, jeg tror, det bliver en målrig kamp. Øhm... Ja, det gør det jo egentlig som regel. Ja, det plejer jo nogle gode kampe. Ja. Ja. Og Daniel Olsen plejer at score på Danien, ikke? så ja. Daniel ja. Larsen plejer at score mod Midtjylland, så <laughs> de to de... Ja. Fredag aften, det kunne godt blive en, blive en rigtig god fodboldkamp, ikke? Jo, sagtens. Altså Det, som jeg ser som udslagsgivende i forhold til Midtjylland-kampen, det er deres mange skader. Altså, de er... Øh... Jeg har læst, de har vist seks skadede spillere, hvor det blandt andet er Rilvan Hassan, Kolja Freie, Hedinson og André Rømer, der blev kåret som årets fund i Midtjylland i sidste sæson. Og så har de så solgt med Alpæk. Det, altså ja. det er nogle kræfter, de mangler. Jamen det er også... Som, og, det er, som, og det mener jeg og håber på, at AGF kan lukrere på. Det er også det, jeg mener med, at Midtjylland de er jo et hold, så de bliver vel ikke sværere, end de er på nuværende tidspunkt. Øh hvor man ikke går ud fra, så, Nej, det så, tror jeg ikke. så så AGF, de, de bør godt kunne, kunne hive det hjem, især AGF i den stærkeste opstilling, som det formentlig bliver. Øhm. Ja, hvad bliver det? Ja, hvad bliver, ja det jeg ved jeg heller ikke. opstillingen. Jeg havde gættet hvad på den det? samme, som de stillede i Randers kampen, men, øh, men nu tør, <laughs> jeg, jeg, jeg ved det næsten ikke, hvordan de skal stille op. Spiller øh, Et af spørgsmålstegnene, det er vel, om Alexander Jule Andersen han får lov at spille. Altså, han, øh, han har været i klubben i utrolig kort tid og spiller en i kamp. Jeg kunne, godt, jeg kunne godt se et scenarie med, man startede med en kirkeskov på, på bak igen. Øh, som måske smider mind på et tidspunkt. Alexander Jule jeg, tro, jeg tror, han starter. Jeg tror også, jeg, han starter. Jeg, han jeg starter tror han, han. Jeg tror også, han jeg starter. starter. Fordi hvis han skal spilles på holdet, så kan du lige så godt gøre det i starten af sæsonen, hvor, hvor et nederlag ikke koster helt så meget, som det kommer til, når vi lægger og ruder nede i bundstriden efter, efter vinterpausen. Ja, ja og alle, alle er lige kommet tilbage fra sommerferie, ikke, så der er råd til lidt... Eller der er ikke råd til fejl, men alle over fejl her i starten, og så kan Alexander Jule så godt lave dem nu. Jeg er, er om starter i hvert fald. Det tror jeg også, han er købt ind til indtil, så, så, ja. så det er mere et scenarie, om han har jo ikke trænet så meget, som I nævner, ikke og Kirkeskov, han har spillet den plads godt, og hvis man vil godt fra start måske i sæsonen, så kunne det være, at man skulle, skulle bruge det, som man ligesom ved, ved hvad, hvad man har. ikke Men på et eller andet tidspunkt skal han jo, skal han jo spille, og... men det kræver vel lidt flere træninger med holdet, og, og, og, altså samarbejde med Stefan Petersen osv., at måske lige køre, bygges op til træning og sådan noget, så, men må ikke ikke sådan men også... Han har jo ikke købt Alexander Jule Andersen for, for, for sjovt. Nej. Okay. Han er nok tiltænkt. Men hvis vi bliver enige om, hvad han spiller, så er vi vel enige om de første syv, ikke med staff bag i og kirkeskov på venstre? Yep. Kirkeskov mig på venstre, men, men jeg vil nu måske hellere sætte den på en på En, en, en, altså en kirkeskov. På grund af, at vi også spiller med Osama på vores på vores venstre kant. Eggersley, han er, som jeg ser det, så han bedre offensivt end, end Kirkeskov, og i og med, at vi har en Osama Akras, som, som trækker meget ind i banen, øh, det giver plads til til masse løb på, på ydersiden af ham, ikke? Øh, og det tror jeg, at Eggersley måske er bedre til, men, øh, men jeg tror, at det bliver nok en Kirkeskov, som vi skal regne med spiller, men jeg kan håbe på en... Ja, jeg håber på Eggersley, måske sige. Ja. Og kanterne, er ja, vi ikke i tvivl om? Der er jo der er to, så det må ja. være dit. Men jeg vil lige give en kommentar... Altså jeg ved ikke godt, om som bliver sur på mig, men jeg havde spillet med Sorin, eller Jensen, jeg ved ikke godt, Jønsson havde skrevet i stedet for Anders Kuer, men øh, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er så særlig imponerende ved p i passerne og Anders Kuer, de præsterede, men øh, De præsterede og taklede hinanden i mig, hvert fald Det er, det er så ja. flot ud Heldigvis brændt de, men øh, eller der blev dømt offside, ikke? Øh, jo, det tror jeg men, øh, men, øh, Jo, jeg tror også, Anders Kuer, han starter han har haft et spøjs karriere forløb af Anders kuber, men at har de senere ord, han har jo virkelig fundet noget, noget stabilitet i sit spil, synes jeg. Ja, og, der, og inden han forlængede sidst, var der også interesse for udlandet, så vidt du husker. Noget, noget i Østrig også. Øh. Ja. Så, så det går godt bare, at det er bare mig, der, der har en forkald for Artur Surin. Jamen, jeg kan også godt rigtig godt lide Surin. Hvad med Surin og Kuber så? Ja, Petrin. Øh, der har Petri noget rutiner, som vi har brug for, jeg synes tror, jeg. Jeg tror også, han er en af de første navne på det hold går. Det tror jeg også, du kan være ret sikker på. Hvis han ikke, hvis han er fit for fight, så er han sammen med Steffen Rasmussen nok de første. Ja, så er vores to kanter selvfølgelig. Men han, han, første, også, han er jo langsom som en slå trabant, altså. Jamen, det er Anders Kure jo ikke. Hvem? <laughs> ikke, lige, ikke lige så langsom. Og hvem skal jeg hvem skal spille over for på fredag? Altså, så vidt jeg husker, det er enten Tim Jansen eller Morten Dunker, og de er der om nogen og ja. langsommere. Så... Ja, jeg tror også, at p vi bygger det op omkring, og så altså, Jönsson Kure og Sorin må ligesom tage de kampe, som de nu får hvis ved siden han var ikke afhængig af ham. Hvad er så centralt? Ja, det, er, det er et godt spørgsmål. Hjalte Bo og Slot. Den er jeg også med på. Ja, det vil jeg også, det vil jeg også foretrække. Øh, nu ved Kasper Poulsen spillede egentlig fint nok i Randers. Han det er egentlig de eneste, der holdt ni nogenlunde niveau. Ja, ja. men øh, jeg vil stadig foretrække Hjalte. De, altså, Hvad kan, med jeg kan, jeg ved, de der samarbejde, i hvert fald? Hvad med Martin Jørgensen? Martin Jørgensen han er udelukkende reserve, tror jeg, fra nu af. Øh. Jeg vil ja. ikke, de vil ikke lukrere på, at, på den fine form, han kommer ind og viser? Jeg tror, at Mads Jørgensen har startet en af sin... Måske ikke den sidste, men det, det tror ikke, han har mange starter tilbage i sig, Erik desværre. Øhm, jeg tror, det bliver de der, som vi også har snakket om før, den her halv time, hvor han så kan være den bedste midt midt i hele landet. Men han har altså så meget har altså ikke i sig øh, så mange minutter, desværre. Ja. Og det var jo præcis, da han kom ind i kampen mod Anders, ikke? Altså det var så... Et lidt ærgerligt grundlag, fordi vi allerede var bagud, men han kommer ind midt i de sidste 20 minutter igen, og der er han stadigvæk fænomenal. Jeg ja. mener også mod Midtjyllands sidste, sidste sæson, at han kommer ind, ikke hvor han to gange finder, i hvert fald i dybden med noget helt genialt, genialt stikning, så lad os bare bruge ham som en god 10'er indskifter. ja Jeg kunne da godt forestille mig, at han startede ind i den første kamp mod Midtjylland. På få noget ro på fra starten af. Der og... kommer meget ro på. <laughs> men, øh, men jeg kunne også godt tænke mig det. Jeg, jeg kan virkelig godt lide ham. Men, øh... Jamen på altså, apropos, øh, apropos Martin Jørgensen og hans øh, afleveringer, så kan jeg da huske en, øh, en aflevering mod, mod Sønderjyske til Osama Akaraz. En vanvittig aflevering. Og hvis man skal bruge Martin Jørgensens kompetencer, så, så skal man vel også holde ham i gang nu her. Altså, han, han er vel på karrieren... Må ikke, han stopper til vinter? Skal K vi ikke K sige K det? Jens Vinter. Ja. Det kommer ind på, tror jeg, nogle omstændigheder. Afhængig af hans spilletid også, måske. og skade, Eventuelt skader, så om han forlænger... Og måske også noget med Kasper Slot. Skal også ja. eventuelt salg af Kasper Slot ikke? Men jo, det vil give mening. Det, hvis han havde, havde kræfterne til ham, så tror jeg, han har startet inden. Men jeg synes bare ikke, jeg har set noget, der gør, at han sådan, ligner en, der kan spille. Og en Hjalte Bo skal jo ikke sidde på bænken i en Superliga-klub. Han er... Både rutineret for det første, ikke, og også dygtig. 6-doblet Danmarksmester Ja, lige nøjagtig, og Kasper Poulsen, han er jo, han er en dygtig spiller, jeg kan rigtig godt lide Kasper Poulsen som, som type, ikke, men han er, som jeg ser det, bagefter i forhold til Hjalte Bo. Ja. Kasper Poulsen, altså, jeg har også nævnt det før, men har han ikke, er han ikke gået lidt til stå? Efter sin skade har han ja. jo ikke rigtig fundet det der gamle niveau øh, igen endnu. Så, Nej, tidligere uenativt ikke, Var ikke ja, jo en omkring ikke. Det er ærgerligt Ja um, han, er også, uh, han har altid været en af mine favoritter på det hold Jeg kan godt lide uh, den type spillestil Med, med kompromisløst at gå ind og så Så bare løbe lungen ud af ja, ja, ja, ja, men det har vi så måske En eller andre skue, ja, den er kompromisløshed ikke. Ja. <laughs> <laughs> men jeg tror netop det er sådan, der <laughs> Netop også det der du snakker med Martin Jørgensen for ro på Altså når han nu ikke kan så, Altså jeg bruger er den noget mere russinerede end de to andre ikke og, Ja jeg ser ham spille. Jeg, tror, han spille. Jeg, jeg ved ikke, om han spiller, men det håber jeg. synes, det giver mest mening, men nu starter han jo sidst, og jeg, kan ikke, jeg tror ikke, han kommer komme ind og bliver Anders. Så det er spændende. Ja. Hvad med op foran? Øh, Larsen og Lange. Ja. Det håber jeg i hvert fald, at det bliver. Altså, fordi jeg mener stadigvæk, at de er så vidt forskellige, at de udfylder alle de muligheder, vi har i forhold til at score mål. Og øh... Vi har fået den der type Lange nu Som vi har manglet øh, Efter Johanson og, og jeg så gravler den også ikke øh, Den der øh, fighter Og den der dybdeløber ikke Som kan genere et hvert forsvar øh, Kan han få et godt samarbejde op Med, med, med, med, med hvad hedder Søren Larsen så, øh, altså, så ser det godt ud ja, Og kan, kan han blive spillet i dybden Af en Kasper Slot som kan ligge nogle bolde Som de har snakket om øh, der samarbejde fungerer fint allerede øh, Så tror jeg der også der er mål i en Jesper Lange Ja, altså, øh, jeg tror også, de starter ind, og det synes jeg også, de fortjener en chance mere. Altså, det, jeg tror kun, han starter på den ene. Og så skal jeg, det starte på den ja, anden, eller? Ja, eller en anden. Øh, han snakker jo tit om det her med, at han gerne vil have forstærkt sig fra bænken. Er det sådan? Ja. Øh, og det har vi jo snakket om tidligere, men det kan han ikke rigtigt, hvis han starter med de to. Jamen, så kunne. Ja, ja, så skal vi håbe på, at en Spielogic kan... Jeg kan ikke komme ind og forstærke. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ikke set ham i, ham i opstarten, hvordan han ser ud. Kan, hvem tror du, så Søren Bænker? Lange eller, eller Larsen? Men det er et godt spørgsmål. Jeg ja. synes, Søren Larsen han har set et rigtig skarp ud. Ja, jeg synes, Søren Larsen skal spille. Det, det, det er også så, jeg har altid godt kunne lide Søren Larsen. Så jeg håber på, at han er, han er en af de første på holdkortet i hvert fald, fordi han, han er så farlig, hvis han bliver spillet rigtigt. Og det kan også være en god måde for ham lige at, at fejre alle kritikerne af banen på og lige på en god sidste sæson, hvor han lige scorede 15 kasser. Så tager til, til køge og bliver fysioterapeut, eller ja. hvad <laughs> Men ja. Men må Jesper Lange startede. Jesper Lange starter meget om det. Han har været træt af den joker i Asbjerg, og så, så tror jeg ikke, han er kommet til at for sidde på bænken. Nej. Nej. Øhm, men det kunne være, at man starter med en, og så måske både bruger Kasper Poulsen og alle og så Slot som den der hængende. Det ved jeg ikke. Det kunne, det kunne være en mulighed, ikke? Ja. Øhm, som jeg dog ikke håber, håber at se, fordi... AGF, de skal spille med to på toppen. Altså, Jeg tror, de starter den begge to. Det bliver ja. sidste ord, Jonathan. <laughs> <Hold stille. laughs> For vi når ikke med i dag. Uh, tak fordi I lyttede med. Uh, vi sender lidt mere regelmæssigt fremover, det lover vi. Uh, og I kan selvfølgelig finde os ind på